Női logika. Pennsylvániában a 78-as országút szorosan a kis Washingtonville mellett haladt. Éppen ezért a 78-as úton előforduló közlekedési balesetek a Washingtonville-i rendőrkapitányság és nem az országos rendőrfőkapitányság hatás körébe tartoznak. Washingtonville-ben a közlekedési ügyeket Rendl rendőrhadnagy intézte. Most is ő vette fel az adatokat. De sohasem találta volna meg a tettest, ha egy pincérnő nem siet a segítségére. Szara benzonnak hívták. December 16-án reggel 5 óra 30 perckor a 78-as országúton egy 1954-es típusú plémot limuzin haladt keleti irányban. A kocsi erőltetve kapaszkodott fel azon az éles emelkedésen, amely a washington Will völgy nyugati oldalán húzódik. A motor nehezen húzott, és a kocsi jobbra-balra csúszkálva halad csak előre. Teljes sötétség volt, és kegyetlenül hideg. A kocsiban Hub Grant a feleségéhez fordult. Ha szerencsésen az emelkedés végére érünk, akkor a másik oldalon talán nyitva találunk egy benzintöltő állomást, vagy egy javító műhelyt. Meg kell nézetnem, mert ilyen állapotban képtelenség kanektikátba eljutnunk. Felesége gondterhesen bólintott. – Nagyon korán van még, Háb. Ebben az órában valószínűleg még minden zárva van. Meg kellett volna hálnunk valahol egy hotelben. – Igen, ez sokkal okosabb lett volna. – helyeselt hab. A kocsi végre feljutott a dombtetőre. Lent feküdt a Washington völgy sötétben, csendben, mély álomban. Csak a hegyoldal egyes kis házainak ablakaiban pislogott néhány bizonytalan fénypont. Hát végre megszólalt. Ott van egy benzintöltő állomás. Megpróbáljuk. Valahogy nehezen oda kocsiával az Émes White's állomás elébe, amely a lejtő közepén feküdt. Ebben a pillanatban a nehezen köhécselő motor végleg kiadta lelkét. A kocsiban még annyi erő volt, hogy Háb gyorsan az út tudta irányítani. Itt állt meg végleg, jobb kerekeivel, mélyen a lucskos hóba süllyedve. A férfi kinyitotta az ajtót, és kilépett a vas szürke sötétségbe. Háb elment egészen a benzinállomásig, de ott még egyetlen lélek sem volt. Leverten szólt vissza a kocsiban ülő feleségének. Minden sötét. Végig tekintett az úton, a pislákoló fények irányában. Megpróbálom arra lent. Úgy tűnik, valaminek ott nyitva kell lennie. Karjait összecsapta a levegőben. Ez aztán hideg. Drágám, maradj a kocsiban és várj meg. Csukd be az ablakot, oké? Okay? Oké, okay, válaszolta az asszony. Megvárlak a kocsiban. Ebben a pillanatban lépett ki lakásának kapuján Sarah Benson amely éppen ott feküdt, ahol a 78-as betonút a kisváros központi terét érinti. Benzun kisasszony nehéz szőrme bundájába burkolódzott, és Tícián vörös haját zöld gyapjusállal kötötte be. Ezen a héten a Vrájnál a reggeli szakmányban dolgozott. Ebben az időben jöttek a súlyos teherautók, és vezetőik majdnem kivétel nélkül megálltak a vendéglő előtt forró reggeli kávét inni. Amint az utca másik oldalára ért, lassan rátért arra a kis útra, amely a munkahelye felé vezetett. Ördögi hideg van, gondolta magában. Legalább tíz fok mínusz. Még teljesen sötét volt, sehol egy ember. Egy-egy személy vagy teherautó döcögött nagy néha az úton. Éppen a kulcsokat keresgélte zsebében, amikor hirtelen lépéseket hallott csikorogni maga mögött a hóban. Meglepődve fordult hátra. Egy fekete alak közeledett feléje. Egy férfi futott át az úton. Valószínűleg felismerte, mert felemelte az egyik karját, és feléje kiáltott. – Hello, kisasszony! Sarah Benson sohasem tudta meg a mondat végét. Egy kocsi jött a keskeny úton, éppen a férfi irányában. A lámpák kísértetiesen világították meg a futó férfit. Sarah Benson megrázkódott, amikor az erősen lefékezett kocsinyikorgását hallotta. A kerekek tovább csúsztak. A férfi a kocsi elé esett, a lámpák világítottak, és a szerencsétlen, széttárt karokkal mozdulatlanul maradt elterülve a hóban. Mindez nem egészen harminc lépésnyire történt Sarah Bensontól. Először önkéntelenül a kocsit figyelte. A hátsó lámpák kigyulladtak. Szara azt hitte, hogy a sofőr meg akar állni. Aztán a kocsi hirtelen nekiíramodott, és eltűnt a sötétben. Szara, akinek a lábai remektek a borzalomtól, megkísérelte visszanyerni nyugalmát. A szerencsétlenhez rohant. Amikor látta, hogy minden segítség hiába való, tovább sietett a vendéglő felé, kinyitotta az ajtót, felkattintotta a villanyt, és telefonálta a rendőrségre. 5 óra 55 perc volt rendőrhad rendőrhadnagy és a rendőrségi riadókocsi 6 óra 5 perckor érkezett a tett színhelyére. Az első sugarak ekkor kezdtek éppen derengeni. Szara Benson az útszélén áldogált és várta a rendőrséget. Réndől elküldette az egyik rendőrségi tisztviselővel a kíváncsiskodókat, miután megtudta, hogy egyetlen egy szemtanú sincs közöttük. A mentőkocsi közben felvette az áldozat holttestét és a Washingtonville városi kórházba szállította. A halott kilétét itt fogják megállapítani. A rendőrhadnagy ezután bement a vendéglőbe, hogy Sarah benzunt kihallgassa. Rendőr pontos leírást akart kapni a kocsiról, amilyen gyorsan csak lehet. De a leggyakoribb kérdések is alig jutottak eszébe, amikor a fiatal lány bájos arcába nézett, látta a cícián vörös hajat, és a mély kék szemeket. Mégis milyen kocsi volt? nyökte ki végül. Nem tudom pontosan. Nagyon sötét volt. Ezen kívül, amikor a kocsi felém tartott, a reflektorok majd megvakítottak. Réndől felsóhajtott. Hát ettől tartottam. De amikor a vezető a szerencsétlent az útteste hagyta, és tovább ment, valószínűnek tartom, hogy a kocsi után nézett. Természetesen. Nem tudja véletlenül, milyen márkája volt a kocsinak? Nem. Úgy gondolom, egy sötétre lakkozott, egyszínű limuzin volt. Többet nem láttam. Ezen kívül a piros féklámpákat. Milyen alakjuk volt a piros féklámpáknak? Faggatta tovább Rendell. Kerek. Úgy gondolom. Úgy gondolja? Nem tudja egész biztosan? Sajnos nem. Nagy és kerek, vagy kicsi és kerek, dünnyögte a rendőr hadnagy. Középnagyságú és kerek, gondolom. Igazán nem láttam pontosan, nagyon ki voltam. Valószínűleg látta a kocsi hátulját, szakította félbe a rendőrtiszt. Látnia kellett a rendszámtáblát, vagy legalábbis a városjelzést. Erőltesse meg magát egy kicsi. Igyekszem megerőltetni magam, hadnagyúr. úr. Tehát pennsylvániai vagy New Yorki rendszáma volt. Sara lehajtotta a fejét. Nem tudom. Az ördögét tört ki a hadnagy. Akárhogy is látnia kellett. A nő bűnbánóan mosolygott. Nem, tette hozzá halkan. Réndől arcát elöntötte a vér. Sajnálom, Benzunk kisasszony. Valamilyen adat mégiscsak kellene ahhoz, hogy a tettest kézre kerítsük. Azt hiszem, egyetért velem. De ha a számtáblát nem látta, valamit kellett látni, amitől, amiről a kocsira ismerhetünk. Egy horpadás a karosszérián, törés az ablaküvegeken, valami. Szara lehunta a szemét. Kétségbe esetten igyekezett maga elé idézni, ami alig egy negyed órával azelőtt játszódott le előtte. Hallgatott a hadnagyra emelte tekintetét. Nem láttam semmit. A kipufogó csövön fehér gázgomolyak törtelő elő, és elfette előlem a kocsi hátsó részét. Ezért nem láttam semmit. Réndől felállt. Nagyon köszönöm. Meglátjuk, hogyan tudunk tovább haladni a nyomozásban. A kocsi úgy látszik, a hűtőnél könnyebben megsérülhetett. A hűtőrácsának egy kis darabja letört. Már menni akart. Lenne szíves, fordult még egyszer vissza. A kapitányságra jönni még a mai nap folyamán, hogy a jegyzőkönyvet aláírja. Szara kívta a teáját, és a kabátja után nyúlt. Mehetek önnel. Jó, válaszolt a rendől. Elviszem a kapitányságra. Hat óra 24 perc volt. Amikor Amos White hat óra 45 perckor a benzinállomás elé érkezett, néhány méterre attól egy plimusz limuzint látott, félig a hóban süppetten. Egy fiatal asszony ült az ülésen, az arca szőr szőrmegallériába bújtatva, kétségbe esetten tekintett ki a kocsiból. Amos kinyitotta a benzinállomást. A hölgy kiszállt az autóból és remegő hangon kérdezte tőle, megengedi, hogy telefonáljon. Émös igent mondott és hallotta, amikor a hölgy a rendőrséget kérte. Émös mindent elkövetett, hogy a hölgyön segítsen, amikor a rendőrségen megtudta, hogy a férje halott. Közúti baleset áldozata lett. Egy autó az úttesten elütötte. A tettes elmenekült. Kilétét még nem sikerült megállapítani. Émösz órája pontosan hét órát mutatott. Mindezek a dolgok nem sokkal több, mint egy óra leforgása alatt zajlottak le Washington ben december 16-án. Ezután hat órán keresztül, vagy déli egy óráig nem történt semmi. Érthető, ha Rendell nagy életében sem fordult eddig ilyesmi elő. A tiszt mindent megtett, hogy a szükséges adatokat azonnal az állami rendőrség tudomására hozza, és rádión értesítette az országutakon cirkáló rendőrautókat is. Ezután végigment a 78-as betonút mindkét oldalán, esetleges tanukat keresni. De nem volt szerencséje. Jobban mondva nem volt szerencséje déli egy óráig. Ebben az órában éppen íróasztala mellett dolgozott. Az ügyeletes jelentette, egy hölgy akar vele beszélni. Szara Benson volt. Rendell felállt az íróasztala mellől. – Ön újra? Szara leült az íróasztal előtti székre. Igen, újra én. Valamit találtam, ami talán segítségére lehet önnek. Préma. Szabad hallanom? Emlékszik arra, amit a kocsiról mondtam? kérdezte Sara. Természetesen. Felvette a kihallgatásról szóló jegyzőkönyvet, és Sara elé tolta. Miről van szó? Sara halkan olvasta. Egy fehér füstfelhő jött ki a kipufogó csőből, és emiatt nem láthattam a kocsi rendszámát, vagy más megkülönböztető jelet. Rendől támadásra indult. Ez az egész? Ezt már ma reggel elmesélte nekem. A kocsi füstölgött. Valószínűleg a hengergyűrűkkel van baj. Ezt a megfigyelést én már tovább is adtam. Szara szabályos kis arcába visszatért az élet. Hátradőlt székében. Ezek a füstfelhők valószínűleg nem az el nem égett olajtól származnak. Teljesen fehérek voltak. Éppen olyanok, mint a köd vagy a lehelet, amikor a nagy hidegben a levegőbe lélegzünk. Réndől idegesen feszengett. Rendben, és mit akar ezzel a füstfelhővel? Szara úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést. nagy úr, egész biztosan tudja, hogy a vrájban dolgozom. Ezzel szemben van a tehergépkocsi állomás. Rendől igen tintett. Így többször alkalmam volt látni, amikor ezek a teherautók a nagyhidegben elindulnak. Megfigyeltem, ha egész éjszaka kint a nagyhidegben, a szabadon, reggel kivétel nélkül mindegyik épp olyan fehér füstöt bocsájt ki magából, mint amilyent ma reggel láttam. Rendől nagyra mereztette szemeit. Szara folytatta. De ha a tehergépkocsik egész éjjel úton vannak, akkor reggel, amikor a vendéglőnk elé érkeznek, sohasem bocsájtanak ki magukból ilyen fehér füst gomolyagokat. Réndől fütyülve lélegzett. Szára mosolygott. Most már látja, de előbb felhívtam a fivéremet, hogy egész biztosra menjek. Mechanikus egy Pittsburghi garázsban. Azt mondta, igazam van. A rendőrhadnagy a telefonkagyló után nyúlt, közben meghajtotta fejét a lány előtt. Ezer köszönet, Szara kisasszony. Nem sokára jelentkezem újra önnél. Amikor később rendől otthon felhívta a telefonon, szara kíváncsian üdvözölte. Rendő hadnagy? Örülök, mi újság? Rengeteg felelte megelégedetten. A járőrök egy órával ezelőtt Alentónnál elfogták a fickót. Ezt önnek köszönhetjük, szara kisasszony. A kocsit megvizsgálták, a hűtőrácsából hiányzik egy darabka. Vér és hajnyomokat találtunk. Az eset világos. Hangja megakadt. Szeretném az ügy részleteit is elmesélni. Tessék? Volt a válasz. Hallgatom. Úgy gondolom, mondta bizonytalanul. Személyesen talán... Szára visszatért a korábbi témára. Szóval a tipp a fehér füsttel jó volt? Réndől más választ várt. Szinte bosszusan válaszolta. Igen, ha nem hívta volna fel a figyelmemet, sohasem jöttem volna rá arra, mit árul el a kipufogó csőből kijövő gáz. Így könnyű volt megállapítani, hogy a motort rég indították be. Hibásan az volt a véleményem, hogy a katasztrófát idegen sofőr követte el, aki éppen áthajtott a városon. De a fehér gáz nyíltan megmondta, hogy a tettes vagy itt lakó, vagy valaki olyan, aki itt töltötte az éjszakát. Ezen a nyomon elindulva már gyerekjáték volt elfogni a fickót. Honnan került mégis elő a kocsi? kérdezte Sara. Innen a Viztém elből, A kocsi tegnap délután érkezett oda, sofőrje ott garázsírozott. Kivett egy szobát, és ma reggel 5 óráig ott aludt. Innen indult el kelet felé. Ez volt az egyetlen gépjármű, amely ebben az időben hagyta el a garást. Az éjjeli őrtől megtudtuk, hogy a teherautó egy sötétkék Ford volt. VN 167 rendszámmal. Rögtön leadtam a riadójelzést. Húsz perc múlva a tettes már a kezünkben volt. Nagyszerű! Rendöl tovább kíváncsiskodott. De maga miért fáradozott annyit? Miért telefonált a fivérének és így tovább? Segíteni akart a rendőrségnek? Igen, segíteni akartam a halálautó sofőrjének kézre kerítésében. Pillanatnyi csend, majd szara halkan felnevetett. <gül> Ezen kívül magának is kedvében akartam járni. Köszönöm, a rendőr. Nagyon szép. Mindjárt gondoltam, hogy valami közrejátszhatott magánál. Tudja, szeretnék könnyíteni a szívemen. Nagyon szeretnék találkozni magával. Ha csak olyas valami fekszik a szívén, amit a teherautó kézrekerítése okozott, és ezért akar velem beszélni, vegye úgy, hogy a dolog el van intézve. Réndül hangja forróbbá vált. Az az érzésem, hogy magában egy kitűnő detektív veszett el szara kisasszony. Ha nincs kifogása ellene, örülnék, ha este együtt vacsorázhatnánk, és átbeszélhetnénk a dolgokat. Szara hosszasan gondolkozott. Félt nemet mondani. Félig suttogva válaszolta. Szívesen. Nagyon örülnék neki. Akkor jövök azonnal magáért, mondotta gyorsan réndől. Hirtelen felugrott az íróasztala mellől, és az irodája falán függő nagy fali órára tekintett. A mutatók pontosan 348-at mutattak.